Här we go. World class rock. It's like Captain Crunch, Honeycomb and Raisin Bread. Hey! And your lonely heart will be a joy. Happy to be the only station in town playing new rock at noon. Jo ja, men så där, vad det verkligen bättre för. Och ibland har vi ju den stora äran och lyxen att ha med oss någon uh, underbar människa här och vilket vi har idag. Vi har med oss Jalmar Jalle Östberg ifrån Mimikry. Hallå. Hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Hur står det till? Jo men det är bara bra. Det fina fisken. Ja. Jag trämade igång förmiddagsrösten här. Fan vad gött. Men det går bra. Ja. ja. <laughs> du, jag måste ju bara börja med att säga stort grattis till en grym EP. Det finns hur många svin som helst heter den nu. Jävlar vad bra det låter. Vad kul. Tack så mycket. Ja vi får en nöjda med den där skivan. Det var bara fyra låtar, men det var bra. Ja, men jag, jag läste lite grann, jag läste där också. Ah, vi släpper det bästa helt enkelt för att släppa en hel platta med fillers och sånt. Det är väl helt rätt. Och det, ja, det är sanning modifikation också. Det var ju så att vi spelade in fyra låtar, sen hoppade våran gitarvist av och då tänkte vi att det här, då är det tråkigt att fortsätta spela in, så då spelar vi in, då släpper vi det som en EP. Och det var också så att när han började när de, då släppte vi fyra låtar som en EP. Det var det första vi gjorde med hans så tänkte att då slutade vi på samma sätt. så... Det var sen. Ja, men det var passande. <laughs> ja. Nu har ju släppt, eh, släppt två singlar först. Emma vet att hon ska dö. Och sen senast vinnare här. Eh, jag tycker båda två är grymma. Mm. Men vinnare tycker jag är helt magisk. Nu, nu, nu avslöjar jag i förväg här. Just programpunkten var det verkligen bättre för. Vad jag kommer säga därför. Jag tycker, jag tycker det var skitbra för Men jag tycker att det här är riktigt fräscht och svinbra. Men berätta lite om... Texterna är ju alltid lite roliga. Och titlarna och sånt där. Emma vet att hon ska dö. Det är ju en eh, rätt tung titel. Ja, men det var väl en sån där låt som, som någonstans att... det är där ämne som har gått och knakt igen hela tiden. Att, eh, det finns ju en jävla massa svin helt enkelt. Nej, men alltså, man läser ju dagarna i ända om och, och, och följer män som som misshandlar sina kvinnor och fruor och, och mördar dem och slår dem halsfördärvade. Och så känner man själv att ja men jag är väl en guld för jag gör ju inte sånt. Men ändå så går man runt med någon slags skuldkänsla över att ja, men, vad fan gör jag hos problem med ingenting. Och då skrev jag väl en låt om den känslan gör ju fortfarande tyvärr inte så mycket åt problemet men åtminstone det belyser det att eh, vi måste börja försöka göra någonting åt det här för att det är faktiskt i 99 fall av 100 män som slår sina kvinnor, inte tvärtom liksom. Och det är ju fan skämmigt för oss i släktet att det är så. Det är dags att ge sig nu. Ungefär ja. det. Så det är ja. ju den känslan liksom som... Jävligt bra budskap. <laughs> Definitivt. Vinnare sen då, för när man, när man tänker vinnare så när man, när man läser... Jag läste stod lite grann om att det handlar om en, en låt för alla som känner att de inte passar in. Men en påminnelse om att vad en folk påstår så är en vinnare ändå. Vad, har ni, eller har du eller ni känt att ni inte har passat in? Eller är det här bara en, en allmän låt? Eller hur tänker ni där? Ja, nej men det har vi väl, tror jag. Jag tror väl att ska man göra det väldigt brett så har väl de allra flesta människorna gjort det. Sen har vi mer eller mindre stora ryggsäckar med oss när det gäller barndom, ungdom, skolgång och allting. Men det är förbannat jobbigt att vara tonåring och man har troligen, ja. jag kommer att prata för mig själv jag har väl aldrig varit Ja, men alltså det är väl så det det därför man spelade i band och gjorde andra grejer för att det var liksom svårt att hitta sin plats plats så där när man var yngre. och nej och den här kanske går lite bredare än så men men just att det löser sig någonstans så där Ja. Alltså när man blir lite äldre. Det är skitjobbigt ibland att vara 13 eller 17 eller fan 22. Men det tar sig. Det tar sig. Ja. Och det blir bättre. Och till slut så kan man titta tillbaka på alla de människorna som man dessutom tyckte att gjorde livet surt för. Och så kan man peka, peka mentalt slullfinger till dem och säga att ja, ja. Men jag vann, du förlorar, gör bäst. <laughs> fan vad underbart. Nu älskar jag låten ännu mer bara för det. Vad <laughs> <Ja>, bra. <laughs> du, guldskiva med. Vad säger du när man säger det ordet? Ja, men vi sålde ju guld för inte så länge sedan här med en uh, låt som vi gjorde. Jag kommer inte ihåg, men ett gäng år sedan uh, vi spelade in en uh, cover på Timbaltus eller Vilt i himlen. Och så hade vi väl hos Martin Westerstrand som låg på Lilla Syster. Just det. Så det var liksom en duett. Och den, den streamade ju guld här för inte så länge sedan. Så det var ju himla fred. Stort grattis. Det är ju dessutom en jävla bra version måste jag ja. säga. Så att... Ja, ja. Det var kul. Och få med galningen Martin, det är ju inte fel heller. Han, han kan ju tillföra en hel del. <laughs> ja, det är ju en fantastisk galning på ja. alla det sätt och vis. Ja, det är det verkligen. <laughs> men vad händer nu då? Hur ser det ut framåt? Jag såg att eh, eller jag förstår att det blir väl ute och gigga. Och ni är väl ute och gigga. Men hur ser sommaren ut? I övrigt är det mycket bokat, eller blir det lugn och ro, eller vad händer? Nej, det är halv mycket bokat. Inte jättemycket. Vi har, vi har några, några här nu framöver där vi spelar lite. Och sen så är det lite strögig i sommar. Vi får se. Det, det är väl... Det är... Nej, så det är halv mycket bokat. Vi har liksom inte slagit på stora trumman och försökt boka så mycket vi kan. Utan det är, det är sommar och du vet... det är... Det är fotbollsturneringar med unga, vad vet du, och det är <laughs> ja, som ska klämmas in i det här rock'n'roll-livet. Ja, det, det är världsklass. Det blir väl så mycket vi, mycket vi hinner med. <laughs> men men ja, nu är vi i Sandviken och kvälls kommer vi till Sundsvall. Så ja, vi gör så bort vi kan. Ja, ah, underbart. Underbart att höra och gött att jag fick störa lite och jag ville egentligen mest säga så igen ett stort grattis till EPN, det finns hur många syn som helst och jag ska alldeles strax köra lite premiär på Pirate Rock med låten vinnare och jag säger redan nu att för min del så kan jag säga att det var inte bättre för det var helt, det helt världsklass även fortfarande. Ja, tack så mycket. Tusen tack. Ja, och lycka till. Och vi ser fram emot mer låtar och vi ser fram emot att få, få ner dig till västkusten här och gigga lite också. Det känner vi att det är något som jag tycker ni borde boka in mellan fotbollsturneringar och sånt. Ja, <laughs> det får vi göra. Löst nu. <laughs> det nu. Hälsa resten av gänget ja. också. Stort tack för att du tog dig tid. Och ha en underbar lördag nu då. Ja, tack så mycket. Ha det bra själv. Ha, ha, hej då. Ha det gott. Hej då. Hej. Hej, hej. Ja mina damer och herrar, där hade vi alltså en, eh, ja det, det, det är dags för en premiär helt enkelt. Det är väl riktigt underbart, Det tog vi ett snack med Jally med och vi ska köra låten vinna det här nu och håll er, för det här är riktigt jävla bra. Men det var män, stil och smak Som ingen vågar ta i, men det har vi plats vi kontroll. Det var om de som ingen. Vill... Där är mina damer och herrar. Kry med låten Vinnare från Nya EPN. Det finns hur många svin som helst. Jädrar, vad bra. In och streama och lyssna och köp vinyler. Köp allt med de här. Se dem live. Ja, godnats helt enkelt.